Розділ 22. Справа сумління. Епіграф. Я знаю, що ти побожний і маєш річ у собі, що зветься сумлінням, і з двадцятьма папськими трюками і обрядами, яких я бачив, ти ретельно дотримуєшся. Тіт Андронік. Четвер, 23 червня. Був перед днем святого Іоанна. Стримане зелене буденне брання, у яке церква облачається для своїх щоденних обов'язків, після весільного захвату П'ятидесятниці було прибране, і вівтар знову став білим та сяючим. Вечірня в каплиці Богоматері при церкві святого Онисіма завершилася. Слабкий аромат ладану хмаринкою висів, Пітьмяними балками даху. Дуже низенький алколіт із дуже довгим латунним гасильником загасив свічки, додавши ледь неприємного, але освяченого запаху гарячого воску. Невелика громада літніх леді повільно підвелася після молитов і вислизнула геть, роблячи глибокі коліно преклоніння. Міс Клімпсон зібрала купу маленьких молитовників і намацала свої рукавички. Роблячи це, вона впустила свій требник. Він наприкрість упав на довгу молитовну лаву, розсипавши по дорозі невеликий п'ятидесятницький дощ із великих листівок, закладок, святих образків, сушених пальмових гілок та карток Ави Марія у темний куток за сповідальницею. Міс Клімсон ледь чутно Вигукнула від гніву, пірнаючи за ними, і негайно розкаялася у цьому неналежному спалаху гніву у святому місці. «Дисципліна!» – пробурмотіла вона, дістаючи останню загублену вівцю з-під клячника. «Дисципліна! Я мушу навчитися самоконтролю!» Вона запхала папірці назад у требник. Схопила рукавички та сумочку, вклонилася святилищу, впустила сумочку, підняла її цього разу з якимось сяйвом мучениці. Митушлева пройшла проходом, перетнула церкву до південних дверей, де стояв Паламар, містер Стенніфорд, із ключем у руці, чекаючи, щоб її випустити. Проходячи, вона глянула на головний вівтар, неосвітлений і самотній, з високими свічками, які стояли, як бліді привиди, в сутінках апсиди. Він мав суворий і жахливий вигляд, раптом подумала вона. «На добраніч, містере Стеніфорд!» – швидко сказала вона. «На добраніч, міс Клімсон!» «На добраніч!» Їй було приємно вийти із теністого притвору в зелене сяйво, Червневого вечора. Вона відчула загрозу. Чи це була думка про суворого хрестителя з його закликом до покаяння, молитва про благодать говорити правду і сміливо викривати гріх? Міс Клімсон вирішила, що поспішить додому і прочитає послання та Євангеліє на диво, ніжні та втішні для свята того суворого і безкомпромісного святого. І якраз приберу ті картки, подумала вона. Кімната на другому поверсі з вікнами на вулицю в місіс Бадж здавалася задушливою після запашної краси прогулянками додому. Міс Клімсон розчинила вікно навстіж і сіла біля нього, щоб перебрати свої освячені дрібнички. Картка з таємною вечерю попрямувала до молитви освячення. Благовіщення фра Анжеліко випало з розділу для 25 березня і блукало серед неділь після Трійці. Найсвятіше серце з французьким текстом належало до свято тіла і крові Христових. Боже мій, сказала міс Клімсон. Я, мабуть, підібрала це у церкві. Звісно, маленький аркуш паперу був написаний не її почерком. Хтось, мабуть, Пустив його. Було природно подивитися, чи є це чимось важливим. Міс Клімсон була з тих людей, які кажуть, я не та, хто читає чужі листівки. Це є чітким попередженням для всіх і кожного, що вони є саме такими людьми. Вони не брешуть. Ця ілюзія для них реальна. Просто проведіння наділило їх попереджувальним бряскальцем, як у гримучої змії. Після цього, якщо ви настільки дурні, щоб залишати свою кореспонденцію на їхньому шляху, оце вже ваші проблеми. Міс Клімсон уважно прочитала папірець. У посібниках для іспиту сумління, що видаються для людей католицького спрямування, часто зустрічаються незрозумілі маленькі абзаци, які багато говорять про невинну неосвітськість укладачів. «Вам радять», готуючись до сповіді, складати невеличкий список своїх гріхів, аби один-два дрібні грішки не вилетіли з голови. Щоправда, вас застерігають не записувати імена інших людей, не показувати свій список друзям і не залишати його деінде. Але випадковості трапляються, і, можливо, цей запис гріхів суперечить духу церкви, яка велить вам шепотіти їх з подихом у вухо священнику і велить йому у ту ж мить, коли він дає відпущення, забути їх, ніби їх ніколи і не промовляли. У будь-якому разі хтось нещодавно отримав відпущення гріхів, викладених на цьому папері. Імовірно, минулої суботи, і документ непомітно впав між сповідальницею та клячником уникнувши ока прибиральниці. І ось він тут, розповідь, що мало бути розказана лише Богові, лежав розгорнутий на круглому столі з червоного дерева, місіс Бач під наглядом іншої смертної. Віддамо належна міс Клімсон, вона, ймовірно, негайно знищила б його, не читаючи, якби не одне речення, що впало їй в око. Брехня – яку я казала заради М.В. І в ту ж мить вона зрозуміла, що це почерк віри Фіндлейтер, і її осяяло, наче спалах, як вона пояснювала згодом, що саме означали ті слова. Цілих півгодини міс Клімсон сиділа сама, борючись зі своїм сумлінням. Її природна допитливість казала «Читай!» Її Релігійне виховання казало «Ти не повинно це читати». Її почуття обов'язку Ретвімсі, який її найняв, казало «Дізнайся». Її власне почуття пристойності казало «Не роби нічого подібного». Жахливий різкий голос, скрипуче бурмотів «Ідеться про вбивство, ти збираєшся стати спільницею вбивства». Вона почувалася, не наче Ланселот Гоббо, між сумлінням та дияволом. Але що було дияволом? А що сумлінням? Говорити правду і сміливо викривати гріх? Вбивство. Тепер існувала реальна можливість. Але чи справді вона існувала? Можливо, вона вклала у це речення більше сенсу, ніж воно мало? У такому разі... Чи не було б це майже обов'язком прочитати далі і звільнити свій розум від цієї жахливої підозри? Їй хотілося б піти до містера Третголда і запитати його поради. Імовірно, він сказав би їй негайно спалити папірець і вигнати підозру з голови молитвою та постом. Вона підвелася і почала шукати коробку із сирниками. Краще було позбутися цієї речі негайно. Що, власне, вона збиралася зробити? Знищити ключ до розкриття вбивства? Щоразу, коли вона думала про це слово, воно викарбовувалося в її мозку великими літерами, жирно підкресленими літерами. Вбивство, як у поліцейському оголошенні. Тоді у неї виникла ідея. Паркер поліцейський, і, ймовірно, він не мав особливих почуттів Щодо священної таємниці сповіді. Він виглядав як протестант або, можливо, взагалі не думав про релігію, в будь-якому разі, він поставив би свій професійний обов'язок понад усе чому б не надіслати папірець йому, не читаючи, коротко пояснивши, як вона його знайшла. І тоді відповідальність лягла б на нього. Однак, поміркувавши, вроджена чесність. Міс Клімсон відкинула цей план як єзуїцький. Таємниці було б порушено цим відкриттям-оприлюдненням так само, якби вона сама прочитала записку, або й більше. Старий Адам також підняв голову у цей момент, натякаючи, що якщо вже хтось і збирається побачити цю сповідь, то вона б цілком могла б задовільнити і власну розумну цікавість. Крім того, раптом вона зовсім помилялася. Зрештою, ця брехня могла не мати абсолютно ніякого стосунку до алібі Мері Віттекер. У такому разі вона б зрадила чужу таємницю бездумно і без жодної мети. Якщо вона справді вирішить показати її, вона зобов'язана спочатку прочитати її сама. Заради справедливості, до всіх зацікавлених сторін. Можливо, якби вона лише глянула ще на одне-два слова, то побачила б, що це не має нічого спільного з вбивством, і тоді вона могла б знищити папірець і забути про нього. Вона знала, що якщо знищить його, не прочитавши, то ніколи не забуде до кінця свого життя. Вона завжди носитиме з собою цю похмуру підозру. Вона думатиме про Мері Віттекер як про, можливо, вбивцю? Коли вона дивитиметься в ті холодні, блакитні очі, вона буде дивуватися, який вираз вони мали, коли душа за ними планувала вбивство. Звісно, підозри були раніше посіяні в Імсі, але тепер це були її власні підозри. Вони викристалізувалися, стали для неї реальними. «Що мені робити?» Вона знову кинула швидкий, сором'язливий погляд на папірець. Цього разу вона побачила слово «Лондон». Міс Клімсон видала щось на зразок короткого, уривчастого зітхання, як людина, що ступає під холодний душ. «Що ж, – сказала міс Клімсон, – якщо це гріх, я збираюся його вчинити, і хай мені пробачать. Густий рум'янець залив її щоки, ніби вона щось оголювала, і вона зосередила свою увагу на папірці. Нотатки були короткими та неоднозначними. Паркер, можливо, мало б що з них зрозумів, але для міс Клімпсон навченої. Такого роду релігійного скоропису історія була ясна, як друкована. «Ревнощі» – це слово було написане великими літерами і підкреслене. Потім була згадка про сварку, про нечистиві звинувачення та гнівні слова і про одержимість, яка стала між душею покутниці та Богом, ідол. І довга риска. З цих кількох викопних кісток міс Клімсон без особливих труднощів реконструювала одну з тих ненависних та пристрасних сцен, зневажених ревнощів, з якими життя, в якому домінували жінки, зробили її аж надто знайомою. Я все для тебе роблю, а тобі на мене начхати ти жорстоко зі мною поводишся ти просто втомилася від мене, ось і все. І у відповідь, не будь такою смішною. Справді, я не можу цього витримати. О, припини, Віро, ненавиджу, коли зі мною так розпускають нюні. Принизливі, виснажливі, огидні сцени. Сцени з дівочої школи, з пансіону, з квартири в Блумсбері. Проклятий егоїзм що втомлюється від своєї жертви, дурнувата швермерай, що топить будь-яку гідну самоповагу, безплідні сварки, які закінчуються соромом і ненавистю. «Мерзенна, кровожерлива жінка!» – злісно промовила міс Клімсон. «Це занадто. Вона просто використовує дівчину. Але тепер та!» що випробовувала своє сумління, стикнулася зі складнішою проблемою. Складаючи натяки докупи, міс Клімсон звично розібралася в ситуації. Була сказана брехня, це було неправильно, навіть якщо це робилося, щоб допомогти подрузі. Були зроблені погані сповіді, що приховували цю брехню. Це слід було висповідати. І виправити. Але, питала себе дівчина, чи дійшла вона до цього висновку з ненависті до брехні, чи зі злості на подругу, складно це дослідження серця, і чи повинна вона, незадовільняючись сповіддю брехні священнику, також сказати світові правду. Тут міс Клімсон не сумнівалася, яким буде рішення священника. Вам не потрібно докладати зусиль, щоб зрадити довіру вашої подруги. Мовчіть, якщо можете. Але якщо говорите, ви повинні говорити правду. Ви повинні сказати своїй подрузі, що вона не повинна більше очікувати від вас брехні. Вона має право просити про таємницю, і не більше. Поки що все добре. Але була ще одна проблема. Чи повинна я потурати? У вчиненні зла, а потім щось на зразок пояснювальний примітки збоку Чоловік і Саут Одлі Стріт. Це було трохи загадково. Ні. Навпаки. Це пояснювало усю таємницю, ревнощі, сварку і все інше. У ті тижні квітня та травня, коли Мері Віттакер, як вважалося. Весь час була в Кенті з Вірою Фіндлейтер. Вона їздила до Лондона. А Віра пообіцяла сказати, що Мері була з нею весь час. І візити до Лондона були пов'язані із чоловіком із Сент-Одлі-Стріт. І у цьому було щось гріховне. ймовірно, це означало любовний зв'язок. Міс Клімсон доброчесно стиснула губи. Але вона була... Більше здивована, ніж шокована. Мері Віттекер. Чомусь від неї вона такого не очікувала. Але це так пояснювало ревнущі та сварку, відчуття, що її покинули. Але як Віра про це дізналася? Чи Мері Віттекер їй довірилася? Ні. Знову те речення під заголовком ревнощі, як там було поїхала за МВ до Лондона. Отже, вона поїхала слідом і побачила. А потім у якийсь момент вона вибухнула своїм знанням, дорікнула подрузі. Проте ця поїздка до Лондона мала статися до її власної розмови з Вірою Фіндлейтер. А тоді дівчина здавалася такою впевненою у прихильності Мері. Чи, можливо, вона намагалася переконати себе з рішучим самообманом, що в цій справі з чоловіком немає нічого особливого. Імовірно, імовірно, якась жорстокість мері змусила всі нещасні підозри вирватися на поверхню, голосні, докірливі та люті. І так вони дійшли до сварки та розриву. «Дивно, – подумала міс Клімсон, – дивно, що віра – так і не прийшла і не розповіла мені про свою біду. Але, можливо, їй соромно. Бідолашна дитина. Я не бачила її майже тиждень. Гадаю я, зайду до неї, і, можливо, вона мені все розповість. У такому разі... вигукнуло сумління міс Клімсон, раптово з'явившись із яскравою та сяючою посмішкою із-під ударів ворога. У такому разі... Я знатиму всю історію чесним шляхом і зможу цілком порядно розповісти про це лорду Пітеру. Наступного дня, а це була п'ятниця, вона, однак, прокинулася з неприємним болем у сумлінні. Папірець, усе ще засунутий у требник, турбував її. Вона рано пішла до будинку Віри Фінлейтер, лише щоб почути, що та гостює міс Віттекер. Тоді, гадаю, вони помирилися, сказала вона. Вона не хотіла бачити Мері Віттекер, чи була її таємниця вбивством, чи просто аморальністю, але їй мучило бажання прояснити справу залібі для лорда Пітера. На Велінгтон-авеню їй сказали, що обидві дівчини поїхали в понеділок і ще не повернулися. Вона намагалася заспокоїти покоївку, але її власне серце... Відчуло недобре. Без жодної реальної причини вона була стрибожена. Вона пішла до церкви і помолилася, але її думки були не на тому, що вона промовляла. Піддавшись імпульсу, вона перестріла містера Третголда, коли той порався біля різниці і запитала, чи може вона прийти наступного вечора, щоб викласти йому справу сумління. Поки що все добре, і вона відчула, що довга прогулянка може допомогти провітрити голову. Тож вона вирушила в дорогу, розминувшись із лордом Пітера на чверть години, сіла на потяг до Гілфорда, а потім гуляла, пообідала при дорожній чайній, повернулася пішки до Гілфорда і так прийшла додому, де дізналася, що містер Паркер і дуже багато джентльменів, Питали про неї весь день. І яка жахлива річ, міс, ось міс Віттекер і міс Фіндлейтер зникли, і поліція їх шукає, і ті автомобілі такі небезпечні речі, міс, хіба не так? Треба сподіватися, що не сталося аварії. І в розумі міс Клімпсон, ніби натхнення, прийшли слова. «Саут Одлі Стріт». Міс Клімсон, звісно, не знала, що Вімсі був на Кроус біч. Вона сподівалася знайти його в місті, бо її охопило бажання, яке вона навряд чи могла б пояснити навіть собі – піти і подивитися на Саут-Одлі-стріт. Що вона робитиме, коли туди дістанеться? Вона не знала, але піти туди мусила. Це було те давнє небажання відкрито використовувати той папірець зі сповіддю. Історія віри Фіндлейтер з перших вуст – ось ідея – за яку вона неясно трималася, тож вона сіла на перший потяг до Ватерлоу, залишивши на випадах, якщо Вімсі чи Паркер зайдуть знову листа настільки нечіткого і таємничого, і так щедро підкресленого та з численними вставками між рядками, що, можливо, на щастя для їхнього здорового глузду, їм так і не довелося його побачити. На Пікаділлі вона побачила бантера і дізналася, що його світлість на Кроуз-Біч із містером Паркером, і що він, Бантер, саме збирається до них приєднатися. Міс Клімсон негайно доручила йому передати своєму роботодавцю повідомлення трохи більш заплутане і таємниче, ніж її лист, і вирушила на Саут-Одлі-стріт. Лише коли вона йшла по ній, вона усвідомила, Наскільки невизначеною була її мета і як мало можна розслідувати, просто гуляючи вулицею. Тож їй раптом спало на думку, що якщо міс Віттакер веде якісь таємні справи на Саут-Одлі-Стріт, вигляд знайомої, що патрулює тротуар, змусить її насторожитися. Дуже вражена цією думкою міс Клімсон, Раптово заскочила до аптеки і купила зубну щітку, щоб приховати свої переміщення та виграти час. Можна згаяти багато хвилин, порівнюючи форми, розміри та щитину зубних щиток, а іноді аптекарі бувають милими і балакучими. Оглядаючи крамницю у пошуках натхнення, міс Клімпсон помітила бляшанку нюхального тютюну з етикеткою, на якій було ім'я самого аптекаря. «Я візьму і цю баночку, будь ласка», – сказала вона. «Яка чудова річ! Просто дивовижна! Я користуюся нею роками, і справді. Я в захваті від неї. Я рекомендую її всім своїм друзям, особливо від сінної лихоманки. Власне, є одна моя подруга, яка часто проходить повз вашу крамницю, і вона лише вчора казала мені, якою мученицею вона є через цю недугу. Люба моя, сказала я їй, вам треба лише придбати баночку цієї чудової речі, і ви будете у повному порядку усе літо. Вона була така вдячна мені, що я їй про це розповіла. Вона ще не заходила за нею, і вона детально описала Мері Віттекер. До речі, слід зауважити, що в боротьбі між сумлінням та тим, що Вілки Колінс називає детективною лихоманкою, сумління програвало, і дивилося крізь пальці на таку кількість свідомої брехні, яка ще недавно вразила б його. Аптекар, однак, не бачив подруги міс Клімсон. Отже, нічого не лишалося, як відступити з поля бою і думати що ж робити далі? Міс Клімсон вийшла, але перед тим, як піти, вона акуратно впустила свій ключ від дверей у великий кошик повний губок, що стояв біля її ліктя. Вона відчула, що їй може знадобитися привід знову відвідати Саут-Одлі-стріт. Сумління глибоко зітхнуло, а її ангел-охоронець зронив сльозу серед губок. Зайшовши, до найближчої чайної міс Клімсон замовила чашку кави і почала розробляти план, як прощасати Саут-Одлі-Стріт. Їй був потрібен привид і маскування. Авантюрний дух вирував у її не таких вже і молодих грудях, і перша дюжина її ідей була більш сенсаційною, ніж практичною. Нарешті їй спала на думку справді блискуча ідея. Вона була, вона і не намагалася приховати це від себе. Саме того типу і статури, які асоціюються зі збиранням пожертв. Більше того, у неї була цілком добра і справжня справа під рукою. Церква, яку вона відвідувала в Лондоні, окрім іншого, утримувала місію в Нетрях, яка гостро, Потребувала коштів, і вона мала кілька карток для збору пожертв, що надавали повне право отримувати пожертви від її імені. Що може бути природніше, ніж спробувати трохи походити від дому до дому у багатому кварталі? Питання маскування також було не таким складним, як могло здатися. Місвіттакер знала її лише добре вдягненою та заможною на вигляд потворні, незграбні черевики, капелюх доброчесної потворності, безформне пальто і пара тонованих окулярів достатньо замаскували б її на відстані. А зблизька було б уже неважливо, чи її впізнають, бо якщо вона вже підійде до мері Віттакер зблизька, її робота буде виконана, і вона знайде потрібний будинок. Міс Клімсон підвелася за столу, оплатила рахунок, і поспішила купити окуляри, пригадавши, що сьогодні субота. Придбавши пару, яка ефектно приховувала її очі, не виглядаючи при цьому надто таємничо, вона попрямувала до своєї кімнати на площі святого Георга, щоб вибрати відповідний одяг для своєї пригоди. Вона, звісно, розуміла, що навряд чи зможе розпочати роботу до понеділка, Суботній вечір та неділя є безнадійними з точки зору збирача пожертв. Вибір одягу та аксесуарів зайняв у неї більшу частину пополудня. Коли вона нарешті залишилася задоволеною, вона спустилася вниз, щоб попросити у своєї господині чаю. «Звісно, міс», – сказала добра жінка, – «хіба ж це не жахливо, міс». Щодо цього убивства. Якого убивства? Неуважно запитала міс Клімсон. Вона взяла Evening News з рук своєї хозяйки і прочитала історію про смерть віри Фінлейтер. Неділя була найжахливішим днем, який колись проводила міс Клімсон. Будучи жінкою діяльною, вона була засуджена до бездіяльності, і в неї був час розмірковувати над трагедією. Не маючи внутрішньої інформації, як у Вімзі чи Паркера, вона сприйняла історію про викрадення за чисту монету. У певному сенсі це її втішало, бо вона могла виправдати Мері Віттакер у будь-якій участі у цьому чи попередніх убивствах. Вона приписала їх, за винятком звісно випадку з міс Доусон, а це, зрештою, могло і не бути вбивством таємничому чоловікові із Саут-Одлі-стріт. Вона створила в своїй уяві його кошмарний образ закривавленого, зловісного і, найжахливіше з усього, спільника та наймача розпусних і жорстоких вбивць. До честі міс Клімсон, слід сказати, що вона ні на мить не похитнулася у своїй рішучості вистежити. Це чудовиська до його лігва. Вона написала довгого листа лорду Пітеру, детально виклавши свої плани. Бантер вона знала, поїхав з Пікаділлі 110А, тож після довгих роздумів вона адресувала його лорду Пітеру Бімсі для передачі інспектору Паркеру. Поліцейська дільниця Кроузбіч. Звісно, недільної пошти з міста не було. Однак він піде з нічним збором листів. У понеділок вранці вона вирушила рана у своєму старому одязі та окулярах на Саут-Одлі-стріт. Ніколи ще її природна допитливість та суворе тренування у триттєсортних пансіонах не ставали їй так у пригоді. Вона навчилася ставити запитання попри відмови, бути наполеглою, нечутливою та спостережливою. У кожній квартирі, яку вона відвідувала, вона поводилася природно, з такою щирістю та причепливою впертістю, що рідко йшла без пожертви і майже ніколи без якоїсь інформації про квартиру та її мешканців. До чаю вона обійшла один бік вулиці і майже половину іншого. І все безрезультатно. Вона якраз думала піти перекусити, коли помітила жінку приблизно за сто ярдів попереду, що швидко йшла у тому ж напрямку, що й вона. Ну, в обличчях легко помилитися, але майже неможливо не впізнати спину. Серце міс Клімсон підскочило. «Мері Вітакер!» – сказала вона собі і рушила слідом. Жінка зупинилася, щоб подивитися у вітрину крамниці. Міс Клімсон завагалася підходити ближче. Якщо Мері Вітекер на волі, то, то викрадення було здійснено з її власної згоди. Спантиличина Міс Клімсон вирішила грати у вичікувальну гру. Жінка зайшла до крамниці, дружня аптека була майже навпроти. Міс Клімсон вирішила, що це слушний момент, щоб забрати свій ключ. Вона зайшла і попросила його його відклали для неї, і помічник одразу його приніс. Жінка все ще була в крамниці через дорогу. Міс Клімсон почала довгий потік вибачень та пояснень про свою неуважність. Жінка вийшла. Міс Клімсон дала їй досить велику фору, завершила розмову і знову метушливо вийшла, надівши окуляри, які вона зняла для аптекаря. Жінка йшла, не зупиняючись, але час від часу заглядала у вітрини крамниць. Чоловік із візком торговця фруктами зняв кепку, коли вона проходила повз і почухав голову. Майже одразу жінка швидко обернулася і пішла назад. Торговець фруктами підняв ручки свого візка і покотив його у бічну вулицю. Жінка йшла прямо, і міс Клімсон змушена була заскочити у під'їзд і вдати, ніби зав'язуєш шнурок на черевику, щоб уникнути зустрічі віч-навіч. Бочевидь жінка лише забула купити цигарки. Вона зайшла до тютюнової крамниці і за хвилину-дві знов вийшла. І знову пройшла повз міст Клімсон. Та леді впустила свою сумочку і збентежена перебирала її в міст. Жінка пройшла повз, не глянувши, і рушила далі. Міс Клімсон, розчервонівшись від нахиляння, знову пішла слідом. Жінка звернула до під'їзду житлового будинку поруч із квітковою крамницею. Міс Клімсон тепер шла по її п'ятах, бо боялася загубити. Мері Віттекер, якщо це була Мері Віттекер, пройшла прямо через хол до ліфта. Одного з тих, яким керував сам пасажир. Вона зайшла всередину і злетіла вгору. Міс Клімсон, розглядаючи орхідеї та троянди у вітрині квіткової крамниці, провела ліфт поглядом, поки він не зник. Потім, приймаючи на видноті свою картку для збору пожертв, вона теж увійшла до будинку. У маленькій скляній будочці чергував портьє. Він одразу помітив у міс Клімсон незнайомку і ввічливо запитав, чи може він їй чимось допомогти. Міс Клімсон, на маня вибравши ім'я зі списку мешканців у холлі, запитала, де квартира місіс Форест. Чоловік відповів, що на п'ятому поверсі і вийшов уперед, аби викликати для неї ліфт. Чоловік, з яким він щойно розмовляв, тихо вийшов зі скляної будочки і зайняв позицію у дверях. Коли ліфт піднімався, Міс Клімпсон помітила, що торговець фруктами повернувся. Його візок тепер стояв прямо біля входу. Портьє піднявся разом із нею і вказав на двері квартири місіс Форест. Його присутність заспокоювала. Їй хотілося, щоб він залишився поблизу, поки вона не завершить свої пошуки у будівлі. Однак, оскільки вона запитала про місіс Форест, починати треба було «Саме звідти». Вона натиснула на дзвінок. Спершу вона подумала, що у квартирі нікого немає, але, подзвонивши вдруге, почула кроки. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася надмірно розтяцькована і перекиснена леді, яку лорд Пітер одразу, та ще й з ніковістю, впізнав би. «Я прийшла», – сказала місіс Клімсон, спритно протискаючись у дверний проріз, і справністю досвідченого збирача пожертв, щоб спробувати залучити вашу допомогу для нашої місіонерської оселі. Чи можу я зайти? Я впевнена, ви... Ні, дякую. Коротко відповіла місіс Форест поспішним, задиханим тоном, ніби за неї хтось стояв, і вона боялася, щоб той її не підслухав. Мене не цікавлять місії. Вона спробувала зачинити двері. Але міс Клімсон побачила і почула достатньо. Боже милостивий, вигукнула вона і витріщилась. Та це ж! Заходьте. Місіс Форест схопила її за руку майже грубо і втягнула за поріг, гримнувши за нею дверима. "Як дивно", сказала міс Клімсон. "Я ледве впізнала вас, міс Віттакер, з таким-то волоссям. Ви сказала мері Віттакер. «Ви?» – уявити не могла. Вони сиділи одна напроти одної в вітальні, з її безсмаку рожевими шовковими подушками. «Я знала, що ви сунете ніс не у свої справи. Як ви сюди потрапили? З вами хтось є? Ні, так, я просто випадково», – невиразно почала місь Клімсон. Одна думка домінувала в її голові. «Як ви звільнилися? Що сталося? Хто би віру?» Вона знала, що ставить запитання грубо і по-дурному. «Чому ви так замасковані?» «Хто вас послав?» Повторила Мері Віттакер. «Хто той чоловік з вами?» Продовжувала міс Клімсон. «Він тут? Це вінське вбивство». В «Який ще чоловік?» Чоловік, якого Віра бачила, коли він виходив із вашої квартири. Це він? Так ось воно що? Вам розповіла Віра. Брехуха. Я думала, що встигла. Раптом щось, що турбувало Міс Клімсон тижнями, викристалізувалося, і стало для неї ясним. Вираз очей мері Віттекер. Давним-давно Міс Клімсон допомагала родичці. Утримувати пансіон, і там був один молодий чоловік, який оплатив свій рахунок чеком. Їй довелося влаштувати невелику неприємну сцену через рахунок, і він неохоче виписав чек, сидячи під її поглядом за маленьким столиком, оббитим плюшем у вітальні. Потім він пішов, вислизнув зі своєю сумкою, коли нікого не було поруч. А чек повернули, бо він був фальшивим. Підробка. Міс Клімпсон довелося давати свідчення. І тепер вона згадала той дивний, зухвалий погляд, з яким молодий чоловік узяв ручку для свого першого кроку в злочин. І сьогодні вона побачила його знову. Непривабливу суміш нерозсудливості та розрахунку. Це був той самий погляд, який колись попередив Вімсі і мав би попередити її. Вона задихала частіше хто був той чоловік? Чоловік. Мері Віттекер раптом розсміялася. Чоловік на ім'я Темплтон. Ніякий він не друг. Справді смішно, що ви подумали, ніби він мій друг. Я побила його, як би могла. Але де він? І що ви робите? Хіба ви не знаєте, що вас усі шукають? Чому ви не? Ось чому. Мері Віттекер Жбурнула їй десятигодинний випуск «Івнін Банер», який лежав на дивані. Міс Клімпсон прочитала кричущі заголовки. «Надзвичайні нові подробиці у справі про злочин на Кроус-Біч. Рани на тілі, забдано після смерті, сфальшовано сліди». Міс Клімсон ахнула від подиву і схилилася над дрібнішим шрифтом. «Як дивно!» Сказала вона, швидко підводячи очі. Не досить швидко. Важка латунна лампа справді не влучила їй у голову, але вдарила плече, яке тут же заніміло. Вона зіскочила на ноги з гучним криком якраз у ту мить, коли сильні білі руки Мері Віттекер зімкнулися на її горлі.